Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Györgyöt hallják. A mai adásban emlékezni fogunk a Borbé Szilárd halála után tartott gyászadásunk egyéves évfordulóján rá a tavaly elhújt költőre emlékezünk Magyarország egyik legnagyobb legfontosabb költőjére a közelmúltból, és ezúttal a versei mellett életművének másik fontos eleméről, drámaírói munkásságáról is fogunk beszélgetni. A stúdióban két vendégünkkel, Radnóti és Zsuzsán Dramaturggal, színháztörténéssel, drámatörténéssel és Reményi József Tamás kritikussal, szerkesztővel. Az előbb már hallottunk is egy zeneművet az Orfeusz és Emrüdikéből, a híres operából, majd erre is vissza fogunk térni a zenéket. Ezen az estén vendégeim Borbész Lámdrámai és az azok van található hivatkozások, utalások, illetve a Borbéhoz közel álló őt foglalkoztató zenei világ nyomán választották természetesen. Erre is vissza fogunk térni. Ilyenkor szokás vagy, hát mi egyebet is tehetnénk egy ilyen korán lezárult életmű esetében, mint hogy megpróbáljuk úgymond végigvenni a kezdetektől még akkor is, ha ennek mindenféle buktatói vannak. Meglehetősen zajos vagy furcsa kezdése volt. Ma már kevesen vitatják talán senki azok közül, akik érdeklődnek a akkortás szép irodalom, magyar szép irodalom iránt, hogy a legfontosabbak az elementáris szerzők. Szerzők egyike volt akkor, azonban, amikor elindult, akkor sokan vitatták valahogy. Nagyon szokatlan volt ez a hang, nagyon idegen, túl sok volt benne a panasz, túl kevésé volt áramvonalas, nem igazán lehetett akkoriban hova tenni. Sokan azt gondolták, hogy ez valami furcsa, lényegében magánérdekű nyőszörgés, vagy szimpla dilettantizmus, és volt ugye egy nagy fordulata a pályán, úgymond és persze az élettörténetben egyfelől a 90-es évek vége felé, amikor már azért tíz éve írt a, a Berlin Hamlet című kötet, illetve nem sokkal utána pedig a Halotti Pompa, amelyik egy, egy gyilkosságról szólt, arról a rampló gyilkosságról, amelyet az őszülei szenvedtek el, ha jól emlékszem, akkor 2000 karácsony estéjén, Szentestén. Történt mindez a megváltozó születésekor, gyilkolták meg Borbé Szilárd édesanyját. Azt szeretnénk kérdezni elsősorban most Jóskától, hogy te hogy emlékszel a saját Borbé Szilárd élményedre? Akkor felfigyeltél rá, vagy akkor még nem, vagy legalábbis nem különösebben? Mikortól volt ő fontos neked? Te is úgy látod, hogy megemelkedett, úgymond ez a, ez a költészet hozzávetőleg abban az időben, amikor a rablótámadás, vagy a rablógyilkosság történt, szóval, hogy emlékszel a személyes viszonyodra, illetve az élet, hozzá és az életművéhez fűződő viszonyodra, hogyan kezdődött? Ahogy szilárd magánéletében is, és az életművében is, meg a mi kettőnk kapcsolatában is, hogy föltorlódott az idő a 2000-es évek elején, így emlékszem vissza a kezdetekre, Ugye a 2003-ban jelent meg a Berlin Hamlet című kötete, de az már 2000-ben lényegében készen volt, készen állt, és akkor történt a gyilkosság. De gyakorlatilag ott volt egy három, két-három éves hiátus legalábbis könyvek szekintetében, és 2004-ben, 2003-ben jelent meg végül a Berlin Hamlet, és 2004-ben a, 2004 a halóti pompa, tehát ez a két kötet szoros egymás utánban következett. Ezekről alkalmam nyílt annak idején írni a Népszabadságban a, kolumnistaként, a kolumnisták egyikeként, elementáris élmény volt. Tehát így, ismertem a költészetét korábbról is, de itt éreztem, hogy valami olyasmi történt, nem csak a szilárd életmű, a magyar költészetben, ami őt nem a, egyszerűen a jelentős költék közé, hanem hirtelenjében a jelentős újító, a megújító költők közé emelte. A kettő ugye nem ugyanaz. Miben állt ez az újítás? Nagyon röviden azt tudom mondani, és ezt akkor is így éreztem, meg is írtam, hogy, a, hogy utoljára az a misztika, utoljára, amivel utoljára Pilinszki találta meg az olvasóját, az most itt egy új formában, új nyelven jelentkezett. Tehát van a misztikának egy új nagy magyar költője, aki a napjaink tulajdonképpen a modernitás utánikor traumáit, kérdéseit, teljes tanácsdalanságát bele tudja oltani egy modernitás előtti nagy hagyományba. Ez nem egyszerű ötlet volt, vagy találmány. Itt találta meg azt az identitását, amit, amit az előző tíz évben nem, amit, amit valóban görcsösségi ellemzőt és egy tehetséges ember nem találta meg azt a nyelvet. De becsületileg ilyen mondva, és ez, ez fantasztikus látvány, hogy csak a legnagyobbakra jellemző, ez a, hát a csodagyerekeket számítva. ez a fajta görcsös nyelvkeresés. Tehát ő nem spórolta ezt meg, és egyszer csak kitárult a világ, hogy úgy mondjam, a, a, az életművében. És előjöttek azok a, a barokkori szekvenciák, a, tulajdonképpen egy, a, az akkori népköltészetbe áthajló versformák, a, a moralitások, a, a, a legkülönbözőbb barokkori, és aztán kis felvilágosodáskori műformák, az ódák, és azok a szerkezetek, amikben ő ebben, ezt az ötvezetet létrehozta. Tehát egy csodálatos világ tárult elő, amiben a banalitás és a, és a végső kérdések a maikor, és egy nagyon nagy keresztény zsidó hagyomány, ugye a haszit hagyomány, egyben tudott lélegzeni, és ez ez el, töltött el. Ilyen, ezen a hangon, és ezen a nyelven senki nem szólalt meg se előtte, se utána, ebben ő páratlan, és az élete, mint utóbb kiderült, ő, oda maradék 10-15 évében, ezt a világot tudta ő bejárni nem csak a versvilágában egyébként, hanem látni fogjuk a drámáiban, az eszéiben, minden jelen, minden, minden mozdulatában, minden gesztusában, sőt, ami nagyon ritka, hogy a poétadoktusz, ugye a tudós költő, különösebb teher nélkül tudta átemelni a a kutatási területének az eredményeit is a költészetében. Semmiféle professzoriság, semmiféle iskolásság nem látszik abban, ahogy például a felvilágosodás korának a, a, a dolgait be tudta építeni a verseibe. Holott hát ugye ő az egyik legnagyobb csokonai kutató, élete végére el is készült a csokonai monográfia, és egyáltalán csokonai korának az egyik legjelentősebb kutatója, a debreceni tanár diákok hát tényleg nagy kedvence Jól nagy csodálata a vekről igen, igen igen tehát de ugyanakkor ugyanakkor egy, azt kell mondanom, hogy egy, egyfajta társas magán jellemezte, hogy ugye azzal kezdtem a mondókámat, hogy hogy, hogy föl, torlódtak a megismerkedésnek a, a hónapjai és az ő, hogy mondjam a szakmában belőle nagy belépésének a, a hónapjai. Egyszerre találkoztam azzal az emberrel is, és akkor értettem meg, hogy, hogy tulajdonképpen mi, mi is rejlik-e mögött személyesen. Van egy, egy társas magányra berendezkedett súlyosan depresszióra hajlamos ember. Ezt mondjuk, ez így volt, ez végigkísérte az életét. Na most, az a hihetetlen sorszerűsége a dolognak, hogy egy ilyen depressziós emberrel történt meg az, ami egyébként hát, ö, ö, hát páratlan ö, ö, trauma, ö, hogy ugye a, az édesanyját meggyilkolták 2000 karácsonyán, az édesapját félholtra verték, nem is sokkal éltett túl ezt a részakát. Na most, hogy valakinek ö, ö, ez, ez földolgozandó élményévé válik de ugyanakkor összetalálkozik azzal, amire oda, már oda is ért. Tehát, mintha a magánélet elkezdte volna beteljesíteni azt a, azt a, azt a pályát, amit a, amit a költő addigra elért. Az, hogy pont karácsonykor ölték meg a mamát, és egyébként nem találták, vagy nem megtalálták ugyan, ezt most a feltételezett, a, a feltételezet, igen, és ezért kérdele. fölmentették, tehát igazából, hogy úgy mondjam, a... a, a nem az, hogy megtorlatlan maradt, az ő szótárában természetesen ilyen szó, hogy megtorlásért nem létezik, majd látni fogjuk az olasz diszkai cím drámájából is akár. Tehát, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a büntetést nem nyerték el, nem, nem, nem, nem volt kézzelfogható következménye ennek a kriminális tettnek, tehát magyarul, hogy a, hogy a, hogy a gyilkosságra, a halára nem jött egy kegyelmi idő. A számára úgy állt elő, hogy karácsonykor, pont ugye Jézus születésekor történt agyilkosság, tehát egybe van forgatva, szinte, szinte tálcán kínálva neki, hogy ezzel a nagyon blaszfémikus kifejezéssel éljek az életnek és a halálnak a pillanata, és, és egyébként rákövetkezői fúsvétján mentették föl, és adatták adakta rendőrileg és jogilag. Tehát tulajdonképpen a feltámadás helyébe egy megpecsételődött kegyelem nélkül, feltámadás nélkül marad, gyilkosság maradt rá. És a Halotti Pompa, ez a 2004-es kötet, ezt a világot dolgozza föl. De igazából, ha nem olvasnánk el a kötet végén szereplők is rövid utalást, hogy ennek, hogy em, emögött a versvilág mögött milyen személyes élmények húzódnak, egy abszolút elhagyható. Ez a világ akkor is abszolút hiteles, megáll, és azzal a párhuzamos szerkesztés móddal, ahogy az újkori elégiáit egybeforgatja a szekvenciák, egészen különös, szinte dadogó, ugyanakkor mégis barokos nyelvével, az, az, az egyszerűen utánozhatatlan. Akkor most meg fogjuk hallgatni, és rögtön utána folytatjuk a beszélgetést Giovanni-be, ez ittől ezittől ezt Ámbet PIANO PLAYS tovább beszélgetésünket Borbé Szilárdról, akinek a napokban volt egy, aki a napokban múlt egy éve, hogy véget vetett az életének Radnóti Zsuzsával, illetve Reményi József Tamással. És ez a kérdés most elsősorban Radnóti Zsuzsának szólna, hogy ahogy említettem, hogy a pályai elején hosszú ideig, körülbelül egy évtizedig nehezen tudták eltenni a kritikusok is, hogy ki ez a fiú, és pontosan mit szeretne, hogy olyan idegenül csenget minden, amit, amit mondott, ez, ez többé-kevésbé elmondható a, a szerző borvészilágra, és ez a fajta magányosság, mintha őt is jellemezte volna. Így volt -e, Így volt valóban eltért a, hát bárminek nevezzük a magyar dráma történet, mainstreamjétől, fővonalától, és ha igen, akkor voltak-e rokonai de ebben, milyen lázadó dramaturgiákat követett, milyenek iránt érdeklő Ödött. Ki volt az, aki enyhíthette a magányosságát? Ö, jó hívó szó a magányosság, mert ö, valóban ö, nagyon rokontalan és szabálytalan módon kezdőd, kezdte el, nem csak a a prózai és verses életét, alkotói életét, hanem a drámaírását is. Ezek a drámák, ezek egészen különös, titokzatos, valóban magányos, sokféleképpen értelmezhető, és mai divatos szóval azt mondanám, hogy nyitott művek. Tehát azt jelenti, hogy egy-egy darabjából lehetne egy fesztivált csinálni, hogy hány rendező, hányféleképpen rendez meg egy darabját, és... A, nem biztos, hogy egyáltalán bármelyikük is eljutna a mélyére a műveknek. Én nekem is szerencsém volt személyes, egy pillanatnyi személyes kapcsolatról beszélni, amikor 1997-ben neki nagyon izgalmasan indult a színházi pályája. Mert úgy nézett ki, hogy befogadta a magyar színház az első pillanatban, ami aztán elég alaposan megszűnt, de akkor volt egy darabja, ami a mostani kötetében érdekes mód nincs is benne, az a címe, hogy a man. És már ebben is egy egészen különös furcsa világot tárt fel, a álomnak és a valóságnak, a rémálmoknak és a fantáziálásnak egy különös keverék egy háromszög történetén belül, ami egy szobába játszódik. Tehát, ha akarom, akkor ez egy mély utazás a lelkek és a szenvedélyek világába, ahogy a nő megpróbálja a férfit visszahozni az alvilágból, vagy ha akarom, egy színházi előadás próbálja. Szóval azért mondom, hogy nagyon-nagyon különösek és szélsőségesek az ő darabjai, utána nagy szünet volt. És 2009-ben egy nagyon szép és fontos előadás született Vigyánszki Attila Debrecenbe, illetve előbb a Zsámbéki színházba, színházon, de aztán Debrecenbe csinálta meg a halotti pompát, ami viszont nem az ő drámája, hanem a csodálatos verses kötetéből és egy kis betlehemi játékából komponálta, aminek a lényege ami volt... szívünk Jézus káját, szívünk szívünk Igen, e, aminek a lényege az volt, hogy ugyanazok a szélsőségek mutatkoztak meg a szövegében, mint a verseiben, hogy egyszerre beszélt a születésről és a halálról, a fantáziálásról és a brutalitásról. És ezt a kettőséget, ezt a rétegzettséget a Vigyánszki Attila nagyon különös és nagyon teatrális módon egy, hát hogy mondjam, egy látomás színházba, egy szertartás színházban nagyon-nagyon erősen és szépen meg tudta mutatni. Nagyon kár, hogy utána ez a kapcsolat megszakadt, vagyis hát nem születtek újabb közös munkák, mert lehetett érezni akkor, hogy a Vigyánszki Attila nagyon érzi ezt a nyelvet, amin fogalmazott a szilárd, mert a következő darabjaiban ugyanezt történik, hogy mindig eltér a magyar főhagyományoktól, tehát a reális magyar hagyományoktól, a reális drámatörténeti hagyományoktól. És akkor még egy mondat a színházról, aztán még néhány mondat, ha belefér, akkor az igazi jelentős éred drámáiról, és aztán utána, viszont újra utána nyúlt a színház, csak mindig más módon. Mert 2010-ben a, a Debreceni bölcsészkart kért tőle egy ilyen alkalmi játékot Kazinci és Csokonai találkozásáról, ezt szerettem mert a kötetbe beválogatta és most pedig volt egy szintén is lesz is egy megrendítő eset, vagy megrendítő esemény, hogy a Nincs Telenek című remek művéből a színművészeti egyetemisták, a színészek csináltak egy egészen különös válogatást, ami több, mint gyakorlat, kevesebb, mint színházi előadás, a kettő között egy mágikus esemény, csodálatosan összesűrítve mindazt a rettenetet, amit a jelenkori vagy a múltkor régi kori Magyarországról a vidéki, szegény, nyomorult Magyarországról el tud mondani. És ha még van idő, akkor most beszélnék néhány mondatot még a, nagyműveiről, a nagy műveiről, a négy nagy drámájáról, amelyek valóban mindegyik a maga módján teljesen más. Tehát van az akár-akár-két című dráma, amiből már próbálkoztak két előadással is, még nem sikerült egy nagy, igazi, jelentős előadást létrehozni. Ez pedig egy moralitás dráma, tulajdonképpen egy színjáték, brechti beütésekkel és az elképesztően Különös nagyvárosi Budapest méltatlan körülményei között játszódó véletlen halálesetekről szól. És itt a filozófia, és a költészet, és a rémálom nagyon különösen összeolvad, mint a többi szövegében is, ahogy van a másik furcsa című nagyműve, a nagyvilág színháza, hogy én nevezem, a szemünk előtt vonulnak el, című nagy elképesztően, hát egy világdráma, amit Magyarországon nagyon nehezen tudnak megcsinálni, mert hát ilyen például, ha kortás drámát mondjunk, a Spíró Györgynek a békecsászára, vagy a katona Józseftől hát modernizált Jeruzsálem pusztulása, vagy a nagy klasszikusok, Vispiánszkik, Rezsa, aztán például az életállom a Kalderontól, és ez a hatalmas, nagy, monumentális színjátékokat azért még nem képes a magyar színház megcsinálni, nagyon izgalmas ez a mű is. És aztán utána van két nagyon fontos műve még, az egyik a Szólakakas már, ami az én kedvencem, az egy elmondhatatlanul, mintha nem ugyanaz az ember írta volna, ez a különös benne, hogy a játékosság, az élet szeretet, a dinamizmus, a keresztény-zsidó, kultúrának egy olyan szeretnivaló játékos, bemutatása, amit tulajdonképpen egy haszid legenda, és a magyar népmesének egy nagyon, nagyon, nagyon ügyes és nagyon kreatív össze, Sim, simítása. És ez olyan, mintha egy életörömmel teli ember írta volna, és nem az a szörnyűséges, múlttal rendelkező nagy író, amilyen ő volt. És utolsó és legnagyobb műve, ami számomra a legmegrendítőbb, annak az, az, az a címe, hogy az olasz Liszkai, és ez 2008 és 2011 között írta, mert minden művére jellemző, hogy hosszú-hosszú ideig ö, fiókba tartotta elővette, újra visszatette, szóval mindegyiknek egy nagy, nagy élet sorsa volt, amit ő nem akart nyilvánosságra hozni. És ez az olasz Liszkai pedig, mintha az előzménye volna a csodálatos regényének, a, a, a nincs teleneknek nincs telenek nincs telenek bocsánat, a nincs teleneknek, ami a vidéki, puszta Magyarországnak a, a legmélyebb nyomorúságban élő embereknek és a morálhiánynak, az emberség hiányának egy tragikus története, és az olaszliszkai körülbelül arról szól, hogy hogyan ölnek meg, a, magyarul ott is dokumentumértéke van a műnek, mert hogy a Szegi Lajosnak a, a, a lincselése, olaszliszkán, attól van a címe, és ez az egyik nagy mű, amiben hát elképesztő, hogy milyen módon beszél arról, hogy mi történt ebben az országban. A cigány-magyar viszonyokról is szó van, és a másik változata, pedig a másik jelenet része az pedig egy idegen, aki hazatér, hogy a zsidó temetőben elmondja, vagy megkeresse az ősöket, és nem tudja megtalálni. Johán Sebastian Bachmáté pasió. Thank you. Amiről mindenképpen szerettem volna, hogy ejtsünk pár szót, és ez viszonylag hosszan tárgyad része is a, a befogadásának az az, a viszony az az egészen sajátos, hátborzongató, a blaszfémia határát súroló viszony, amit leginkább ritott Vörös Marti költészetében lehet még megtalálni, ahogy a keresztény tradícióhoz viszonyul, ahogy ugye azt követi a test szenvedését, megfeszítését, feláldoztatását, ugye azt az egészen elgondolhatatlan tapasztalatot, hogy az ige test élőn és ezáltal magára vállalja a végességet, az időbeliséget és a fizikai kint a szenvedést, ezt ugye végigköveti a, a passió történetben, és ahol megáll az voltak éppen a feltámadás, amit, amit elutasít következetesen. Ez az életmű, ez a munka, és ugye ezt társítja valamiképpen a, a, a, a hászidizmus, a, a, egy ugye, híres zsidó irányzatnak a, a tapasztalataival, Ö, és hogy mit gondoltok erről, hogy ez, ez egy posztkeresztény, vagy még keresztény költészet Egyáltalán milyen a viszonya ennek az életműnek a ö, nyugat egyik legnagyobb hagyományához, vagy hát a legnagyobb hagyományához? Ugye, ja, említettem már, ahogy a Sziláda végső kérdésekhez nyúl, nyúlhat, és megteheti, mert, mert a teremtés az áll a nyelvteremtéssel is jár. Tehát én a kereszténység alapkérdéseit hiteles módon csak úgy lehet feszegetni, hogyha ehhez valaki megtalálja a saját akár dadogó nyelvét is. Van egy kifejezés a Szilárdnak, hogy az anyag emberi formáját ahogy keresi. Gyakorlatilag ez a fajta keresés, az emberi teremtés és az emberi szóteremtése, ez nála összefonódik. És ehhez jön még egy, egy, egy oldal bejárás, hogy amikor azt mondom, hogy az identitását a 2000-es évek elejére találta meg, ez paradox módon egybeesett az identitás szétírásával. Tehát tulajdonképpen úgy sikerült önmagára lelnie, hogy, hogy egyre több ö, hagyományban és egyre több személyiségben tudta önmagát kifejezni, és szinte ö, egyedül örömét lelhette abban, hogy egyre egy tudatos elbizonytanítás zajlik, hogy egyre tudatosabban ö, bizonytalanát teszi, teszi például a saját származását. Egyre, egyre radikálisabban beszél művekben, egyébként interjúban is, arról a eléggé elmesélhetetlen, kuszai, zavaros világról, ami, amelyből származott ugye egy, egy, egy szatmári mészegény faluból. Nem is bocsátkoznék a, a, a felmenők és a rokonság taglalásába, de ennek is az a, az, az érdekessége, hogy, hogy a a, a családi viszonyokat nem historikusan, nem szociografikusan, hanem egyfajta antropologikus módon feszeget. Egyébként a nincs teleneket sok kritika is érte, hogy hát már a 60-as, 70-es években nem így volt az a szegénység, nem ez, nem igazából a kádálizmus akkor nem így, nem pont úgy. Ü, igazából ü, ü, hát itt, hogy mondjam, csak a, a, a könyv meg nem értése okozta ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a tévedést, mert hát a nincs telenek az nem egy, egy gyerekkori szociográfikus feldolgozás, hanem az arról szól, hogy az ember, aki elvesztette a nyelvét és a hagyományait, az milyen dadogáson keresztül próbálja mégis ezt a nyelvet, hogy valamilyen nyelvet egyáltalán megtalálni. Egyébként az diszkainak és a nincs teleneknek Zsuzsa nagyon nagyon okosan és pontosan találta meg az összefüggéseit, Ugye elsőre nem is gondolható, hogy ezek milyen mélyen összefüggenek, Az az olaszliszkaiban is az történik, hogy, hogy és mondjuk ki nyugodtan a, a, az ő édesanyjának a meggyilkolásában cigány embereket gyanúsítottak. De, de a nyomozás súlyos hibái miatt igazából nem lehetett őket elítélni. A szilád nem ezt írja meg a darabjában, hanem a, a tanárembernek a, ugye a meglincselését, amelyet cigány emberek követtek el. Tehát szinte hogy úgy mondjam, keresztényi tudatossággal és példázatossággal ö, ö, írja meg a dolognak a fonákját, és azzal oldja föl ezt a látszólagos ellentmondást, hogy behozza a képbe ennek a embernek a a, az akárki alakját, a lézengő embert, aki vissza megpróbálja a szülőföldjét rekonstruálni, visszakeresni, és természetesen nem találja már. Tehát olaszliszka éppen úgy rekonstruálandó hagyományát vesztett világ, mint mondjuk például Orravecnek a szajlája, tehát ilyen, ilyen összefüggései is vannak, vagy mint a saját szatmári nincstelenek faluja, ami azonban nem azonos természetesen a konkrét Gyerekkori faluval, hanem egy ilyen világnak az allegóriája, úgy tetszik. Tehát az feldolgozás feldolgozásmód a költészetére, a drámáira és az eszére egyaránt jellemző. A, keresztény, a kereszténységhez való viszonya az így értendő. A következő zeneszám, amelyet meg fogunk hallgatni, az Harry Persson Songja. Diszkai, nál és a nincs teeneknél, hagytuk abba. Ezeknél a viszonylag késői szövegeknél, és abban maradtunk, hogy mindkét egyfajta közös tapasztalata, lenne az, hogy valamiképpen egy a jog feltételezett, rendezett, civilizált világ előtt vagy után ez nem pontosan eldönthető, mutatkoznak meg, játszódnak egy olyan világban, amelyben ezek a szabályok egyszerűen nem érvényesek, amelyben nincsen emlékezet már a múltra és nincsen remény a jövőre vonatkozóan. És tulajdonképpen azt szeretném kérdezni, hogy hogy ennek a világnak a tapasztalata hogyan tehető drámává, mozgássá, szituációvá, illetve, hogy egyáltalán mit gondol, mit gondol erről a drámáról, Zsuzsa, illetve azt, hogy van-e valami az életműben, ami ezen analog, még a a regényen kívül az életműnek a késői fejleményei között, például ugye a híres testhez kötetben, a még híresebb versben, ugye az, az emlékezetes úgynevezett Janet ügyről, ugye a megerőszakolásos történetről, amelyről természetesen szintén nem derült ki semmi. Ö, azt kell mondanom, mint gyakorlati színházi ember, hogy miközben úgy érzem, hogy az olaszliszkai az, az egyik legnagyobb magyar dráma, kortárs magyar dráma, lenne, hogyha az utolsó harmadaban valami különös, furcsa bizonytalanság nem uralkodna el. Mert az, az első részben ugye megvan az áldozat, a, a, a, a tanárnak a meggyilkolása, a másodikban az idegen, a zsidó, aki hazajön, hogy az emlékeit megpróbálja a temetőbe visszaszerezni, és nem kapta meg, sőt elutasítják rettenetes erővel, és a harmadik része pedig, amiről az előbb nem beszéltem, az pedig a tárgyalás. Amikor is a lincselőket, és azokat, akiket hát be tudtak hozni, mint gyanúsítottak, azok közül egyet kihallgatnak, a vádlottat. És ez a különös, és egészen riasztó bizonytalanság van a szövegben, amely, ha akarom, tudatos, ha akarom, nem tudatos. Hogy úgy is lehet ezt értelmezni, hogy a vádlott úgy védekezik, hogy igazat mond. Tehát ő egy a lincselők között, de úgy, hogy pont ő nem volt halálos vétekben vétkes, vagy pedig úgy, hogy, hogy vétkes volt, mert ő is ölt, de nem akarja bevallani. Tehát ez a fajta egészen mély lélektani és bűn bűnhöz közeledő állapotot vagy nem akarta, vagy nem tudta lezárni. Borbé Szilárd, és ettől van benne valami különös bizonytalanság, amit aztán ő fölpróbált föl oldani három véggel, az egyik, mert mind a három vég gyönyörű, de mégiscsak azt jelenti, hogy egyik se az igazi nagy ütős vége ennek a csodálatosan kezdődő, folytatódó műnek. Van egy, egy azt hiszem dokumentatív ö, levél, amit a vádlott cigány ö, a, ki, ki juttat a börtönből, aztán van egy tüneményes rabbi mese, egy rabbi vicc hogy kinek mikor van igaza, nem akarom most elmondani, és a harmadik pedig a, a gödöje meséje, amiben az Isten valami módon a halállal együtt békét köt a világgal, vagy a, a, a, bűnne, a bűnnek a megbocsájtásával úgy, hogy magába foglalja a fényt, és a halottat, és azt is, aki áldozat. Jóska? De szeretném, hogyha ebből az óhatatlanul is vázlatos, töredékes beszélgetésből, azért elég markánsan kirajzolódna, hogy egy roppant tudatosan építkező emberről van szó. Gyorsan összekötnék három művet, és ebből az utolsó éppen az által nem testhez volna, ami szintén pompás mutatvány a szónak nemes értelmében. Ugye a szétszóródó, szerepekre szétszóródó identitásról beszéltünk a Berlin Hamlet című kötetében. Ott tulajdonképpen egy Berlinbe látogató magyar Franz Kafkárnak a szerepébe bújik, ugye annak a kafkáinak, aki a, a szerelmét látogatná meg, de valójában ugye ilyet visszahúzódik a virtuális szerelembe, mert a valóságos, ugye, az kevésé viselhető. És hát ugye egy eljátszandó Hamlet szerep. A, a halotti pompa környékén pedig az a játék, ha, a szó, ha használható, hogy, hogy egy, egy fiú az anyját úgy siratja el, hogy közben a bibliai a fiú sirató a Stábat máter világába bújik vissza, tehát hogy az anya siratja a fiát, a két siratásnak egyenes következménye lehet, most a harmadik kötetről a, a testhezről beszélek, az, hogy gyakorlatilag egy ilyen magzati létbe visszaszorított emberi lehetőség. Tehát az, hogy a, a, a, a, a migasztik szívünk Jézuskájában is ez érhető tettent, hogy tehát egy, egy még meg nem született Jézuska, és talán jobb is, ha nem születik meg, mert úgyis az lesz a sorsa, ami. Ebbe a magzati létbe visszaszorított élet... E, be, szól hozzá a testhez egy egészen különös szerkezettel, vannak ugye a filozófikus felvilágosodás kori ódák, az élet, a születés, a halál értelméről, és emellé párhuzamosan mély interjúban készült vallomások vannak, abortuszban, illetőleg a holokausztban elvesztett magzatokról. I'll Nigel Kennedy, Croghan, and Lula before Camilla. Make me saving. zárásként szeretném, ha beszélnénk pár mondatot arról, hogy miért azok a zenes számok hangzottak el, amelyek hogyan kapcsolódnak szerintetek Szilárdhoz, hiszen ti választottátok, ennek választották őket az emlékére. Hát a saját választásunk tulajdonképpen meglepetés magunk számára is, mert eredetileg egy praktikusokból, szerepeltek itt ezek az zenék, a szemünk előtt vonulnak el jelenetei éli, maga a szilád szabta meg, hogy milyen zenéket képzel el, kísérőként nyitányul, és hát ugye a Stabát Pátertől a Máté Passionát az elhangzó zenék mind innen valók, de az utolsót kivéve Röma Zsuzsa nyilván mond egy mondatot, de most így meghallgatva az a dermesztő élményem, hogy ezek mind búcsúzó zenék voltak holott nem ezt akartuk, egyszerűen az ő által a szeretett és a darabjához kinézett zenék voltak itt, és mégis valahogy úgy sikerült mindjárt az elején a gluknak a gyönyörű dallamaival, hogy, hogy tulajdonképpen most zeneileg is elbúcsúztunk egy kicsit tőle, bár hát tényleg nem a búcsú az abszolút csak személyes lehet, mert, mert hát ez az élet mű, ahogy ezt mondani szokták, és ez most itt nem, nem közhely, ez a tény, egyre egyre erőteljesebben ma jelen. Hát csak egy mondat, mert az utolsó részlet az a egy klezmer részlet, amely é, arra azért gondoltam, hogy ez szólaljon meg, mert még egyszer említve a márnak a csodálatos szeretnivaló csupa energia, csupa napfény, csupa humor történetében nagyon-nagyon sok helyen belefér ez a, ez a finom zene, és ennek különböző erősebb és, és líraibb változatai egyformán. Nagyon szépen köszönöm a mai adás végéhez értünk. Vendégeinknek, radnót Zsuzsa Dramaturnak és Reményi József Tamási kritikusnak köszönjük szépen, hogy itt voltak és hogy együtt tudtunk emlékezni borvé Szilárdra. A költő mellett ezúttal a prózaíróra és még a drámaszerzőre is és mindannyiuknak a figyelmébe tudtuk őt ajánlani, mert valóban ami most már velünk marad, az az életmű, amelybe persze beleíródott a korai halál. A jövő héten Marton Éva várja Önöket, én most a technikus Burger Lajos nevében is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok Önöknek. Vári Györgyöt hallották. Rádió. A Beszélgetőtárs Bumbumbidum